Salva López, vaïda Tiana i col·laborador d'aquesta emissora, està a punt d'editar el llibre Rock Volucion Empresarial. A partir del proper 12 de setembre ja es podrà trobar a les llibreries aquest assaig que es basa en explicar què es pot aprendre des del món empresarial de grans figures de la música com Sting, Queen o Bob Dylan. Conceptes com el lideratge, la creativitat, l'adaptació al canvi o la capacitat de reinvenció permanent són els que vertebren aquest llibre que posa en circulació angla editorial. I Totes aquestes dinàmiques l'autor les agafa del món de la música per després, és aplicar-les a la gestió empresarial. Tenen habilitats de creativitat, d'innovació, de treball en equip, de reinvenció, d'adaptació al canvi, és a dir, totes tot aquestes habilitats que necessita el món d'avui per reinventar-se, per, per tirar endavant no? i canviar aquest món que, que està en un punt mort, en una crisi triple i que necessita trobar nous, nous camins i noves maneres de ser. de ser. No? Els homes d'empresa crec que també prendran molt perquè és un llibre que obre la ment, és un llibre que, que ensenya noves maneres de pensar i que poden portar a trobar solucions diferents. El Tianning és professor de màrqueting de SADE, director de màrqueting d'un parell d'empreses i té la seva pròpia banda de rock, telemacodormia. A més, ja porta temps donant conferències on unifica les seves dues passions, tocar la guitarra elèctrica i el màrqueting. Amb la unió d'aquestes dues disciplines ha pogut contrastar els punts forts i febles de cadascuna d'elles i de quina manera es poden complementar. Per exemple, Salva López proposa que el món empresarial es fixi en el lideratge ressonant que porten a terme els grups de rock és un dels grans problemes de les empreses. Cadascú tracta d'anar cap a la seva direcció no? i, i posar-los a tots en, a una i sincronitzar-los a tots és molt difícil. En el món del rock doncs ja ens trobem amb personatges que són grans líders naturals, podríem parlar d'en Bruce Springsteen, d'en Peter Gabriel, és a dir, són gent que saben, aconsegueixen, rodejar-se d'un bon equip i després inspirar-los de manera que tothom quedi ben sincronitzat, és a dir, la suma d'un més un més un més un, sigui més que quatre. Llavors una banda de quatre tius ben liderats aconsegueixen coses increïbles. El llibre es posarà a la venda el proper 12 de setembre, el pròleg ha estat escrit pel músic Manu Guix i està previst que la presentació oficial es faci properament al Museu del Rock de Barcelona. Ràdio Tiana, serveis informatius.